курінь стир вирішив прип'ясти до розлогого дуба, з якого, власне, і витікало з іншого боку джерельце. Джерельце розчистули, зробили копаночку, і відстоявана вода здавалась майже солодкою на смак, цілющою і живою. Креслатий дуб і так був перехистком від дощу й сонця, Вітер посеред лісу не мав їх дошкуляти сильно. Але ж, яке не є, а житло має бути, оселя – основа родинного життя. Отож, зрубав стир сім високих тонких сосон, швидко склав із них каркас для високого і широкого куреня, і з допомогою волина та інших дітей невдовзі вже виклав місце для ночівлі, цілій родині. Якраз горина і їжу приготувала. Але братися до їжі ще було не час. Розміркувавши, де ставитиме землянку, у якій можна літувати, і де будуватиме вже хату, у якій зимуватимуть, стир водночас мав вибрати місце для капища. Не привітавши богів, не піднісши їм жертви, хоч якоїсь у перший день не можна було ні сідати їсти, ні ладувати нову оселю. Добра не чекай. Тож іще якийсь час забрало в стира обладнання і протилежному джерела у майбутній хати кінці Галявини. Трохи вже лісі, за дверима місця для пожертв богам і лісовим духам. Тепер усе було як слід. Батько родини приніс до жертовника потроху від кожної зготованої гориною страви і попросив у богів захисту і опікунства та допомоги у новому житті своєї родини. Просив заступництва у рожанець, у бога неба сварога, у свого сина – дажбога і у грізного володаря блискавок Перуна, а також у бога багатства і худоби Велеса і у Мокоші, богині долі, Матрі врожаю, опікунки дощу, пологів і пряжі. Позате мусив стир умалостивлювати і темні сили духів Мороку, щоб не прогнівити жодних богів. Тепер можна було і самим потрапезувати. За всілякими клопотами проминув перший день. Щойно розвиднілось, розбудив стир горину. Вона вийшла із куреня, роздяглась до гола і сім разів обійшла довкола куреня, звівши руки до гори і, благаючи, не буде допомогти родині здоров'я і примісту від лиха. Потім вдяглася і викликала зкурення стира. Зготували всяку таку їжу, підняли дітей і до роботи взялися будувати хатку-землянку. Знову, зберігаючи звичаї батьків, саранно дотримуючись усіх обрядів сир, заклав перші сім колод і знову склав жертву богам. Радісно було для Родини те, що цю жертву прийнято як найпершу, бо вже на другий день під образами богів стало геть чисто. А потім Стер поклав до капища і потіленого стрілою Тетрука, не пожалівши злонілих дітей, бо з двох запалених птахів одразу ж одного віддав богам а ще грибів і ягід. І справи пішли дедалі краще і краще. Робота кипіла. За кілька днів готова була землянка. Це вже оселя. Потім усі гортом взялися забудування справжньої хати. Життя невдовзі потекло спокійно і розмірено. Влин тоді ще зовсім хлопчик. Минула лише одинадцята його весна – Наступного ранку по приїзді вже радісно глюпався у прибережній воді. Потім узявся ловити рибу. І йому відразу ж пощастило, як ніколи. Хлопчик був у захваті від озера. Менші його брати також раділи іграм побіля води. Сестри і собі охоче бродили по мілководдю. Але такого захоплення, як у Валина, озеро – не викликало ні в кого. Більше того, у горини його матері воно будило навіть острах і бажання забрати дітей від води, яке вона в собі ледь тамувала. Мілина була широкою і пологою, але надто веселим було озеро і досить великим. Невідомо, що могло таїтися у його глибинах. Ми не знаємо озерного життя, казала Горина чоловікові. «Ми знаємо ліс, його володарів та демонів, знаємо лісових мешканців, добрих і злих, знаємо, як з ними бути. Але ж ми ніколи не жили біля такого великого озера. Ми нічого про нього не знаємо, ні воно про нас».